Du lyssnar på Rockpasset med Christer Wolfbrand. Du lyssnar till Rockpasset. Här fick du Rush i Limelight. Och talar om Rush, jag har bjudit in ett fantastiskt skönt band ifrån Borås Exit Stage Left. Välkomna. Tackar, tackar. Två grabbar, det är Dan och det är Arvid som sitter här. Exit Stage Left, alltså det där är ju en, det där är ju en albumtitel va? Det är ju det, det är, det är satsigt skulle nog många kunna säga att, att ta, att ta ett, sånt, ett sånt namn Men jag, jag känner, jag uppskattar när folk liksom bär sina referenser på ärmen på något sätt Jag gillar det ändå För att vara tydlig då, Exit Stage Left det är ju en liveplatta med Rush men en fantastisk, Och ni snackar med ett live eller Rush-fan nu Av rang, alltså, så jag, jag älskar Rush Och en hel del av vår publik gör också det uh, Men när man tar det namnet Exit Stage Left, det första jag tänkte var Jaha, det här är ett tribute men det är det ju inte Nej. Nej, så är det ju absolut Och det är ju, det är ju, en, det är ju en Knepig balansgång Som uh, jag tror inte vi nödvändigtvis tänkte så mycket på När vi, när vi valde Alltså att, att det skulle behöva något Man tänker aldrig när man är i det liksom Och tänker att någon gång kommer någon uh, här, vet, inte försöka sätta dit än men du vet, så snackar om liksom, ja, okej, okay, så ni tar det här namnet och så ni ser det som något sånt liksom, häftigt men som sagt jag, jag, en anledning till att vi startade bandet var ju att jag ja, men, lite på något sätt upptäckte Rush ganska sent ändå för att säga och bara blev helt ja, men, verkligen helt ställd vi snackade om det lite innan men det är ju det är ett, är ett unikum av ett, av ett band så mm, det är verkligen, liksom... verkligen. kanadensisbanden en trio som inte finns längre dessvärre Rush la ner i samband med att Neil Peart dog där 20, 20 januari faktiskt. Mm. Och kom och slog ner som en bomberchock. Det var ingen som hade räknat med det att han skulle trilla bort. Vi släpper Rush som band ett tag och bara fokar på er nu. När jag lyssnar på er så låter det ju mer om Rush. Det låter ju, ni har ju en egen mustasch, så här. Men, men man hör ju att det är inspiration. Inte bara från Rush. Jag tänker kanske lite yes, genesis, lite åt det hållet. Amen. Det är, yep. det är många referenspunkter i vår musik. Jag spelar ju keyboard mm. i bandet. Och jag tar ju mycket inspiration från framförallt Wake Wakeman, från Yes och sådär. Det här är Dan alltså. Det här är alltså Dan som pratar. <laughs> Dan pratar. Det är svårt för lyssnarna. De det inte. Ja, det är, sant, det är sant. Arvid och Dan. Dan, du är ju keyboardist. Yes. Ja, och så sjunger du lite bakgrundskör och så va? Jajamän. Innebandekör eller lägger du stämmer? Eh, för det mesta stämmer. Men ibland rötter vi till lite också. Okej. Okay. Och <laughs> så är vi Arvid som skriver musiken. Ja, och liderar... Uh, Gura? Yes, och sjunger, ja. Har du en sån dubbelhalsad... <laughs> ja, jag, alltså jag, jag har ju, man har sett några gånger på Facebook Marketplace och sen nånt som säljer någon och nej, det hade ju varit gött. Men det är, jag har fullt upp med att kontrollera både gitarrspel och sång och hålla koll på resten av gubbarna. Så det är, jag tänker att jag håller mig en hals länge. Resten av gubbarna. Ni är fyra stycken i bandet. Ni kommer från Borås. Uh, ni har uh, verkligen... Uh, Siktar högt i vad det gäller den musikalska biten. Och, och ni levererar ju som fan. Jag är grymt imponerad av det jag har hört av er. Ni släppte en platta i våras. Jajamän. Berätta lite. Ja, vi blev ju... Vill du ta den historien om lite? Eh, ja, det, det, ja det, det är faktiskt en eh, riktigt cool historia. Eh, vi var inne i en studio för att spela in eh, trummer till en EP. Och eh, då spelade vi bara slask till detta då med gitarr och piano. Och sen någon månad eller två senare så dök eh, han som ägde studion, Stefan Burman, han eh, dök upp eh, på mitt jobb. Jag jobbade som bartender då. Eh, och pratade lite med mig om plattan och sa att han tyckte att han tyckte det lät så fruktansvärt bra. så alltså han, ville, han ville utveckla detta till ett, till ett helt album. Och sen från ingenstans så hade vi skivkontrakt. Det är så. Ja, det var, det var bara från ingenstans han stod i baren drack en öl skötade lite med mig och sen boom It was meant to be <laughs> väldigt så. Det var torn och dagar att smälta så att, att ja, men det här hände på riktigt. Ni lyssnar till Rockpasset, Kristoffersbandet och som sitter med er varje vardag mellan 12 och 17 och sällan man ibland så tar jag in några spännande gäster Idag har jag gjort det, ett band som heter Exit Stage Left, kommer från Borås och bara bandnamnet Dofta i Rush, men som jag har sagt innan det är en inspiration är en inspiration det är ju inget tributeband ni håller på med utan ni gör egna låtar och, och ni lirar fantastiskt bra. Vi ska lyssna lite på Peace of Gold eh, från eh, er fulllängdsplatta Kom här! I'm of Gold med svenska exit, stage, left och jag har gåshud på armarna. Fantastiskt här, grabbar. Jag måste fråga, plattarna släpptes i våras. Yes. Mm. Vad är på gång nu? Kan man se live? Håller ni på att spela in musik? ny musik? Eller skriver ny musik? Vad händer? Vi är lite på vi är, vi är redan inne i studion nu för, för nästa skiva. Eh, för vi, var, vi är taggade på ny musik och Stefan då, som vi pratade om innan också vill liksom komma igång och göra, göra mer. Så jag har, jag har hållit på fullt under året som har varit och under, främst under våren och sommaren här, skrivit ny musik. Och vi har ändå en, en hel del nya låtar. Och, eh, så plattan är. börjar spelas in. Och eh, vi är otroligt taggade. Och sen spelar vi på Kuckin i båda. I Borås den 2 december. Det är det nästa live som cooking kommer. 2 december? 2 december, ja. Vad har du var satt eh, i Borås. Det är på Orangeriet i Borås. Orangeri. Skriv ner det, kära lyssnare, eller rista in det bordet så ni eller glömmer du, du har ju en Nestorfest eh, t-shirt på dig, idag ja, eh, Det stämmer. Var ni med på Nestorfest? Vi var med på Nestorfest. I Falköpings uh, folkespark. Park? Jajamensan. Um, vi var ju med i tävlingen Nestor Next för inför den här festivalen och äh, äh, egentligen så vann vi ju inte Utan det var, var Mail äh, som vann den platsen. Mm. Mm. Äh, varför var ni där då? Vi, vi, ja, vi För det. sångaren då i nästa kom ut så efteråt, att bara så här, jag Tobbe. Äh, ja, Tobbe ja precis ja. sa jag men äh, nåt till med jag känner igen mig mycket i de här unga grabbarna och, och, och ville liksom erbjuda oss en plats då liksom. så vi fick en någon slags guldbiljett som de kallar det då. Äh, där vi fick spela då på en av, en av festivaldagarna som vi tillagt liksom, band utöver vad som skulle vara. Så det var otroligt stort och jättefint verkligen att vi får göra det. Hänga med alltså, nästa gruvan i hur sköna som helst. Men det är så skönt. Och det är lite det som jag också känner som sitter här och sänder radio varje dag för eh, rockfantaster som gillar rockmusik. Att vi har ju liksom ett uppdrag att promovera ny svensk rock. Eller jag har inte bara svensk för den delen för vi har intervjuer med hela världen. Men jag tycker det är skitintressant eh, att det kommer upp ny, skön, svensk, hård rock liksom som håller hög kvalitet. Och det behövs ju verkligen. Eh, jag att sett finn en finlissig eh, keps på det också är eh. Arvid. Inspirationen är många. Ja, alltså Lissi. Du, du kan sitta här i timmar och det är tala också för ja, jag kommer gärna in och bara snacka musik också någon gång. Det är, men eh... det är underbart med det nya band som är på gång. Uh, kul jag ska, ska fram och försöka ta mig till uh, orangeriet så va. Är det Textal-centrum någonstans? I... Eh, nej, det är mitt, det är mitt vid södra torret, där i, i Stadsparken. Alla ni Sjöntor. som bor i Boden nu, eller Helsingborg, det är mm. Men ni får kolla upp det här. Ni får tänkert. gärna komma dit också. Kan man, kan man nå er på sociala medier? Allting, Facebook, Instagram, allt möjligt. Youtube, vi lägger upp en del videor där, sånt live och från studion och så. Så uh, vi finns överallt, exit stage left. Exit stage left, lägg det på minnet kära lyssnare. Tack snälla för att ni tog er tid och mycket. kom till studion här. Tack vi ska så. gå alltså, tvärtkast nu, reellt tvärtkast nu ska vi till 80-åringar, de har precis släppt en ny platta, Rolling Stones, vad tycker ni om det grabbar? Det är toppen, det är, det är gött, att de, gött att de är igång. Du lyssnar på Rockpasset med Christer Wolfbrand.